Eksjö, 4 januari 2019. En företagare ringer till polisen och berättar att han vill lämna in en ansenlig mängd dynamit. Ägaren till den industrifastighet som sprängmedlen stulits ifrån ville lämna in sprängmedlen till polisen redan i januari 2019, men fick nobben. Istället hamnar sprängmedlet i händerna på en man med bandidoskontakter. Och efter explosionen i början av september i år, då en man dog, utreder polisen om det finns kopplingar till det sprängmedel som försvann för drygt två år sedan. Peter Krim, om dynamiten som försvann. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Ja det är Eva-Lisa, idag ska vi gå på djupet med ett fenomen som har förekommit i tidigare avsnitt, bland annat i avsnittet om konflikten i Biskopsgården, nämligen sprängningar. För det smäller rätt mycket i Sverige de senaste åren. Och det finns ju siffror på det här. Från 1 januari i år till och med 31 augusti så har det skett 56 explosioner i Sverige. Lägg där till, mm. till då 46 förberedelser och sju försök. Och det här är enligt polisens egen statistik. Och det är ju inte alltid som där hänger ihop med att folk blir fysiskt skadade vid sprängningar. Det påverkar ju också tryggheten i ett område. Det har ju de senaste åren inte bara smält i garage och industrilokaler på nätterna men också Flera gånger i bostadshus. Man har fått ganska mycket uppmärksamhet. Man kommer ju ihåg den här husfasaden i Linköping ja. som såg ut som en hus i en krigszon för två år sedan. Och även i Stockholmsområdet och på andra håll i Sverige så har det ju skett flera explosioner. Och många av dem är också ouppklarade. Ett fall som fick väldigt mycket uppmärksamhet som vi tog upp som jag nämnde i avsnittet om Göteborg. Det var en, en pojke i Göteborg som dog på grund av att en handgranat kastades in i en lägenhet. Sen har vi ju den mannen i Vårby som dog när han lyfte upp en handgranat som han hittade på gatan och den utlöstes. Det här var tre år sedan. Sen har det ju också tagits väldigt mycket sprängmedel och bomber i beslag. Det pratar vi bland annat också om i det här avsnittet om Vårbynätverket. Och en stad i Sverige står lite ut här. Det är lilla Värnamo i Småland och där är det en hel del de senaste åren och alldeles nyligen den 2 september. I P4 i nu det senaste om explosionen i Värnamo. En man skadades allvarligt vid en explosion vid Lasarettsgatan i Värnamo. Just nu finns nationella bombskyddet på plats där. Strax efter klockan tre på natten så kommer det första larmsamtalet. En sprängladdning har detonerat på lasarettsgatan i Värnamo och den här explosionen den hörs ju i stora delar av stan. Och när polis och räddningstjänst kommer till platsen så hittar de en svårt skadad man. Det senaste vi har hört är ju att det är allvarligt. Jag har pratat med vittnena som säger att de såg när mannen efter explosionen då ur, ur vad vi misstänker då, vad man tror är ett garage där den här explosionen har inträffat. Och när han släpades ut fram till ambulans så Ska han varit vid medvetande och han ska ha gjort ifrån sig ljud som visar på att han hade ont. Läget ska vara allvarligt. De startar livräddande åtgärder men mannen avlider senare på sjukhus. Polisen får snabbt teorin om att sprängningen egentligen var menad för någon som var boende i närområdet. Och de som bor i det här området kring Lasarettsgatan, de evakueras också. Nationella bombskyddet undersöker och säkrar platsen och Även på sjukhuset sker det faktiskt en evakuering mm. då man hittar ett vad man kallar misstänkt föremål på mannen. Men det visar sig vara en ofarlig lampa med en blinkande diod. Och enligt polisen så är den avlida mannen i 35 års åldern och han ska också vara välkänd för dem. Den man som under natten till igår av misstag sprängde sig själv i Värnamo hade tydliga kopplingar till MC-klubben Bandidos- han har varit med i kretsen kring MC-gänget under flera års tid och har tidigare dömts för småbrott som rattfylleri och narkotikabrott. Och det här då att det sprängs en del i Värnamo mm. som vi sa i början, det är ju inte helt ovanligt för staden står ut i den här bombstatistiken. Värnamo har sedan 2017 varit utsatt för en hel del våld från och mellan kriminella nätverk. Och enligt vad polisen i Värnamo tror så börjar det här våldet blossa upp. Delvis på grund av att polisen gör ett rätt stort narkotikabeslag just 2017. Detta skapade förmodligen en obalans mellan individer. Så här lät det i P1 programmet Kaliber förra hösten. Och där tror vi ju att man börjar hämnas och man börjar driva in pengar ifrån varandra. Och man blir ganska brutal. Det är ju paradoxen. De här narkotikabeslagen mm. de rubbar liksom balansen mellan kriminella nätverk i Värnamo som börjar hämnas på varann. Och då pratar vi ju våld. Och om man räknar med en sprängning i som sker i oktober 2019 som polisen då kopplar till kriminella nätverk från Värnamo så är septembersprängningen i år den sjunde i raden. Och polisens egen sammanställning sedan den här konflikten då blussade upp 2017 så har det dessutom skett 11 skottlossningar, 16 mordförsök och 4 knivskärningar som kopplas till de kriminella nätverken som finns i Värnamo. Så det är alltså sju skjutningar, 11 skottlossningar, 16 mordförsök och 4 knivskärningar i en kommun som har ungefär 35 000 invånare. Uppklarningsgraden när det gäller just sprängningar och även skjutningar är ju tyvärr rätt låg och Värnamo är inget undantag. Ingen av de här sju sprängningarna har klarats upp och vi ska prata lite mer om svårigheterna med att utreda sådana här fall. Och nu har det beskrivits som ett ganska långt uppehåll mellan sprängningarna. Det var alltså två år sedan dess mal i Värnamo senast och det säger ju någonting om utvecklingen av våldet när vi pratar om ett långt uppehåll för att det inte har sprängts på två år i lilla Värnamo. Men det kan ju vara ett tecken på att situationen i Värnamo har lugnat ner sig något. Och det här uppehållet eller relativa lugnet, mm. det kan ju vara så att det är många som har centrala roller i de här nätverken. Sitter frihetsberövade eller i fängelse att man har dömts för till exempel grovt vapenbrott eller narkotikabrott. Men sen sker ju den här sprängningen den andra september och då kommer man ju till frågan, vad handlar det här om egentligen? Vi ska återkomma till det lite senare, men för att ta oss dit så ska vi ta en liten omväg till ett närliggande område i Småland och kika på en annan händelse som kan ha med den här sprängningen att göra. Och det handlar om en person som, vad ska man säga, råkar ha hundratals kilo sprängmedel på en tomt ungefär 10 mil från den plats där mannen råkade spränga sig själv i Varnamo nu i september. I oktober förra året så beslagtog polisen närmare 600 kilo dynamit som har lagrats i vapenkasuner. Ett ord som jag inte riktigt hade koll på innan. Jag ljög nämligen för att inte behöva göra lumpen. Men jag googlade och vapenkasuner är en slags kraftiga betongskåp som man förvarar sprängmedel men också vapen i. Och den här fanns på en fastighet i Eksjö kommun i Småland. Det här beslaget då det betraktas som ett rekordbeslag men vi ska ta det här från början och då behöver vi backa bandet tre år i tiden till hösten 2018 och den amnesti för explosiva varor som fanns då. Då kunde man lämna in exempelvis handgranater eller dynamit till polisen utan att bli dömd för det. Och det har ju genomförts andra typer av amnestier, vapenamnestier till exempel mm. och syftet är ju att komma åt vapen som kriminella nätverk använder, att få bort det från gatan. Mm. Men det är ju så att det som oftast brukar lämnas in det är kanske gamla jaktvapen från morfar Göstas som ja. har blivit stående i något skåp någonstans och inte blivit använt. Det var också en vapenamnesti då våren, februari till april 2018. Men sen var det alltså den här amnestin för ja, sprängmedel mm. helt enkelt som pågick då från hösten 2018 och några månader framåt. Hos Eko så är det en man som vill lämna in dynamit. Han ska ha haft den på sin tomt. Det han beskriver som ungefär 20 år. Och vi har valt att kalla honom för Företagaren. Han tar kontakt med polisen om det här. Amnestin för sprängmedel, det gällde ju från oktober 2018 till januari 2019. Och företagaren han ringer polisen då i början av januari 2019. Men polisen vill ju då inte ta emot dynamiten. Det här handlar alltså om, som sagt, 600 kilo sprängmedel och 96 sprängkapslar som man använder då för att detonera dynamiten. Så Företagaren låter helt enkelt vara kvar på fastigheten. Och polisen gör inte så mycket åt det här, helt enkelt. Nej, man anser alltså att det här är upp till företagen att ta hand om sitt eget sprängmedel. Det låter ju helt rimligt. Jag menar, man har ett ansvar som företag om man använder explosiva varor att liksom ta hand om det. Det är egentligen inte polisens jobb. Men man kan ju... Va? Det kan ju finnas synpunkter på det här. För man kan ju också se vinningen i att få bort den här stora mängden dynamit. Just för att det kan finnas en risk att det hamnar i kriminella händer. Så vad var det då som hände i de småländska skogarna egentligen? Ja, då har vi ju då den här företagaren som nänger till polisen under amnestin då för två år sedan- och berättar att han vill lämna in den här mängden, men polisen tar inte emot den. Året efter, mm. sommaren 2020, då får en 25-årig man syn på en blocketannons. Han och flickvännen de behöver någonstans att bo eftersom de lever under hot- sen de varit med i en annan rättegång. Och det är ju företagaren som har gjort den här blocketannonsen. Han äger en tomt och erbjuder boende- men det är inte helt gratis. För 25-åringen behöver nämligen flytta lite skrot från en del av marken som ska avstyckas och säljas. Och det är då som 25-åringen hittar den här dynamiten. I den här kassunen som vi nämnde. Så skadade på en massa olika skåp och säkerhetsskåp. I den här skåpet så var det fullt av Det här berättar 25-åringen under en rättegång om sprängmedlet. Så här ingen först. Mm. Och det var ju dynamit eller någonting. Men jag det var inte fallet. Jag mm. för. Det var det. Jag var det som dynamit. Men så var det en snabb explosiv Okej. Okay. Och sen får han en helt annan typ av skiljande och så. Sen får han lite speciell order. Och det är nämligen att han ska elda max 5 kg dynamit åt gången. Där berättar ni förhör under rättegången i tingsrätten. Att jag har max 5 kilo och inte utsatt för något det med eller så lade mig fick eller så han börjar elda, gör det enstaka gånger, enligt vad han säger under rättegången, men inte allt. Så det är inte, om smälla, inte liksom. Nej. Vi var orolig för hur det skulle reagera. Ja, för jag kan ingenting om dynamit- eller spränger eller någonting. Så att som Vi var i brounderställning med, mm. med- att det en ingen annan vägen- och vi hade gratis det och vi gjorde som Om det här låter som en rätt märklig historia- till att börja med så tar det en ny- kanske ännu mer oväntad vändning. 25-åringen som då bor på den här gården- och gör de här lite märkliga arbetsuppgifterna- kan man tycka. Mm. Han kommer i kontakt med en man på Facebook- gällande försäljningen av ett fordon- och när 25-åringen då råkar nämna att han har tillgång till sprängmedel då blir den här mannen väldigt intresserad helt plötsligt. Men 25-åringen berättar ju att han blir ganska orolig för att han förstår att den här köparen har kontakter inom bandidos och fattar ju att den här dynamiten är på väg att landa i grovt kriminella händer. Och då hör ju 25-åringen av sig till polisen och berättar om dynamiten för polisen. Och inte bara en utan två gånger. Nej, jag gjorde ju Ja, bara som... ja. Så bara för att summera mm. hittills vid det här laget så har det alltså skett tre kontakter med polisen om det här sprängmedlen. Först har vi företagaren som försöker lämna in den under amnestin i januari 2019. Mm. Och sen då under 2020, då har vi 25-åringen som har av sig vid två tillfällen och försöker slå larm till polisen egentligen. Men till slut då, då, står det faktiskt Bandido som potentiella köpare av det här sprängmedlet. Men då är det också redan för sent. Och vi fortsätter på temat sprängämnen för just nu spårar polisen farliga sprängämnen efter att de i oktober beslog tog stora mängder i Ek Värnamo. Tre män misstänks ju sen tidigare för att ha haft sprängmedel och förundersökningen pågår just nu. 25-åringen, han hade ju då kontakt med en polis i ett tidigare skede. Det här är åklagare Julia Rasmussen som får det här fallet på sitt bord när det ändå väl börjar hända någonting. Och den gången så ledde inte det till att den polisen vidtog någon åtgärd från hans sida därefter så har 25-åringen på nytt kontakt med honom och som jag uppfattade den polisen under förhandlingen så fick han då en, en tydligare bild av vad det här handlade om och agerade därefter då genom att kontakta andra poliskollegor och därefter så rullat rullas då den här utredningen igång. Totalt beslag tar polisen som sagt närmare 600 kilo dynamit. Något av ett rekord? Det är ju ett, ett väldigt stort beslag av, av sprängmedel. Mig så är det det största beslaget av sprängmedel i Sverige. Det är ju över ett halvt ton, strax under 600 kilo. Men det har ju också försvunnit en del. Lite grann som eldats upp. Och ett antal kilo som misstänks ha hamnat i händerna på kriminella. Och det är ju tre personer som åtalas för att ha haft med dynamiten att göra på olika sätt. Dels 25-åringen och dels den här mannen som 25-åringen hade kontakt med om en fordonsaffär via Facebook. Och så en bekant åt till mannen som har kopplingar till bandidos. Företagaren däremot, när man läser domen så står det att han finns utomlands och inte har kunnat höras om det hela. Vi från åklagarsidan då ansåg oss kunna visa att de tilltalade på olika sätt har hanterat ungefär 165 kilo, eh, varav ungefär 70 kilo ska överlåtes till en, någon eller några andra personer. Eh, men därför har hovrätten att eh, de ska hantera att 116 kilo ungefär eh, varav 25 kilo eh, ska ha överlåts. Eh, och det är då utifrån de olika tillslag som polisen har har gjort på olika platser och det var det som HVM fanns där. är överlåtigt. Sen är det ju det här med att 25-åringen försöker larma polisen om det här men att de inte reagerar. Det, det är ett beslut som den här polismannen fattar där och då och det har också prövat på särskilt åklagarkammaren. Om det har skett något fel eller så och man där att inte inleda någon förundersökning. 25-åringen dömdes till års fängelse i Tingsrätten mot åklagarnas yrken ändå om att han faktiskt skulle få skyddstillsyn. Mm. Hovrätten de valde sedan att gå på åklagarnas linje och dömde 25-åringen till skyddstillsyn och särskild behandlingsplan. Och de två andra männen som åtalades, de dömdes båda till fleråriga fängelsestraff. Men om vi. Sonar ut lite då och mm. kollar på sprängningar generellt i Sverige. Det har alltså skett 56 explosioner hittills i år, till och med slutet av augusti. Och då har vi ju inte ens med den här sprängningen i Värnamo i början av september där en man dog. Och nu i P4 Rönköping om den andra sprängningen på en vecka i Värnamo, marie -Hurman. Strax efter klockan ett i natt sprängdes en, ytterdörr till en kraftig explosion minst. inträffade i Göteborg vid två tiden i natt. Polisens vakthavande befäl säger till Aftonbladet att någon form av sprängladdning har detonerat. En man i... anhölls i helgen misstänkt för de två sprängningar som inträffat i Farsta i södra Stockholm under veckan. Misstanken är med hjälp till allmänfarlig farlig Det var tre explosioner i Malmö i natt. De hände nära varandra. Människor i ett lägenhetshus fick lämna sina hem. ...uppgör sig i kriminella kretsar tros ligga bakom explosion i Värnamo. Regeringen för... och sen har vi då rekordbeslaget hösten förra året, 600 kilo, vi har sagt det bara gånger nu. Men det är ju sjukt mycket och det är bara en liten del av de enorma mängder som finns i omlopp i Sverige. För dynamit, används i industrin, det används vid byggen mera. Och hur håller man då koll på det här? En av myndigheterna som ansvar för att hålla koll på de som tillverkar och också använder sig av sprängmedel det är MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rolf Weynander som jobbar där är oroad över ökningarna av explosioner som har skett. Det problemet är, det är ju att vi har under de senaste åren har haft en oroväckande ökning av antalet bombdåd med sprängmedel. Alltså som man har använt någon form av explosivämne just i syfte att skada eller skrämma andra. Kraven har dock skärpts för vem som får arbeta med och hantera explosiva varor och ämnen. Nu ska alla som jobbar med och runt sprängämnen lämplighetsprövas och de ska godkännas av myndigheter och registreras då av tillståndsmyndigheten för det här. Och den här lämplighetsprövningen, mm. innebär ju bland annat att man, man kollar på eventuell tidigare brottslighet. Har du åkt på en fortkörning så kanske det inte är någon större fara för att du inte ska få hålla på med sprängmedel. Men däremot kan du se lite annorlunda ut om du är dömd för exempelvis grovt eller för att just ha hanterat sprängmedel på ett felaktigt sätt. Ändå rimligt. Och det är ju en del, men sen ska man också ha koll på de själva explosiva varorna, att saker liksom inte försvinner från byggarna. Just om det är fråga om sprängämnen då, eller tändmedel eller krut så finns det ju ett krav på att man ska ha register på alla grejer. Då gör vi ju ofta en koll på att de har ett register och att allting ser ut att vara i sin ordning. Men vi kan ju inte kolla varenda period av tusentals registrerade saker naturligtvis. Så att det är ju väldigt svårt för oss som tillsynsmyndighet att upptäcka om det försvinner saker ifrån en fabrik. Det blir ju väldigt mycket ett... Deras eget ansvar att faktiskt ha koll på grejerna. Så man kan ju rägga reggat allt men det låter ju på Rolf Vinander som att det är svårt att göra inspektioner på grund av mängden grejer. Sen har det ju också varit en pandemi och då har man på grund av smittskyddsrisken haft svårt att göra mm. inspektioner. Pandemin fortsätter ju också. Det här låter ju inte som ett riktigt vattentätt system och Rolf Wienander han ser inte att sprängmedlen kanske kommer direkt från fabriker till kriminella utan att det troligtvis sker efter att dynamiten levereras till exempelvis byggarbetsplatser. Det vet vi ju utifrån det eh, som har rapporterats från poliskällor med mera då när man har beslagtaget sprängämnen hos kriminella då, då, då kan man ju se vart det kommer ifrån ofta. Och ett förslag för att komma åt det här problemet och identifiera sprängmedel det är ju en tydligare ID-märkning det finns ju redan en typ av ID-märkning idag men den är ganska lätt att manipulera. Det finns redan en ID-märkning på alla sprängmedel eh, problemet är att den kanske inte är eh, alltid är så tydlig och den är framförallt Lite för lätt att ta bort på vissa grejer. Så att, så att den, den kanske inte är hundraprocentigt bra. Utan det man, det man har efterfrågat var ju skarpare krav på märkning alltså andra typer av märkmetoder som skulle vara mer tillförlitliga om man pratar även på att man vill ju ha någonting som skulle. skulle finnas kvar efter detonation alltså när, när det har sprängt så att det då skulle gå att identifiera det ändå. Det som, som, det, som det ser ut idag så kan man ju inte identifiera någonting efter att det har smält. Om vi går tillbaka till den här sprängningen i Värnamo i början av september då, så pågår det fortfarande undersökning av sprängmedlet som användes under den här natten och analysen inte är klar. Så man vet än inte om det har funnits någon idemärkning eller någon annan typ av speciellt kännetecken eller om det ens går att klarlägga. Den här bomben exploderade ju så att mm. säga. Men ett spår som polisen undersöker det är om sprängmedlet kan ha kommit från beslaget från företagaren i Eksjö. Det är inte alls orimligt och det är väl det första man tänker på. Så det är absolut en av de sakerna vi utreder. Det här är Johan Borg, operativ samordnare för polisen i Värnamo som ännu inte kan säga något om den exakta motivbilden bakom sprängningen den 2 september. Jag, jag tror inte att det finns någon särskild anledning. Så, alltså, det är svårt att uttala sig om varför den hände just nu. Men man kan säga att vi har fortfarande flera konstellationer i det här samhället som inte kan röra sig utan att det blir friktion på ett eller annat sätt. Och så länge vi har sådana hänsynslösa personer som inte drar sig för den här typen av våldshandling och de, de inte kan samexistera utan friktion så kommer det kunna bli, bli gnistor som, som leder till sådana här våldshandlingar. Polisen bekräftar att mannen som råkade spränga sig själv i Värnamo tillhör ett kriminellt nätverk men vill inte officiellt gå ut med vilket nätverk det är. Men vi vet att Bandidos MC är ett av de kriminella nätverken som hållit till i Värnamo och dagen efter sprängningen så gör polisen husransakningar på flera olika adresser. Bland annat Bandidos klubblokal i Kärda som är en liten ort med 350 invånare cirka 7 km väster om Värnamo. Och enligt polisen så var det en slags akut åtgärd att göra husransakan i klubblokalen. Och utöver husransakningar, förhör med vittnen och också närstående till den mannen som dog så försöker utredarna kartlägga mannen och hans ja, sista timmar i livet. Vad gjorde han? Vem pratade han med? Det är en person som är känd för oss sedan flera år tillbaka som har haft en, en framträdande roll i, i det varaktiga kriminella nätverket som vi har haft på plats här sedan ett år tillbaka. Det är en person som, som kommer ifrån trakten. Jag skulle inte påstå att personen hade en högt uppsatt roll men jag, jag, jag kan heller inte vara, vara helt säker på hur det ser ut där, men min uppfattning är inte att han hade en högt uppsatt roll. Det förekom uppgifter i media om att mannen ska ha försökt skrämma ett vittne men det är något som polisen dementerade under en presskonferens förra veckan. Man sa då att det inte finns något som tyder på att det var riktat mot ett vittne. Johan Borg då vid polisen i Värnamo Han tror snarare att det handlar om någon form av uppgörelse mellan en gängkriminell och en vanlig person som har hamnat i någon slags onåd eller konflikt. Jag skulle påstå att det här är, inte är en uppgörelse mellan kriminella gäng. Jag skulle då snarare säga att det är en konflikt eh, som uppstår på annat sätt. Som vi tidigare nämnt så är de kriminella nätverken i Värnamo försvagade efter att flera av medlemmarna sitter i fängelse. Och idag finns enligt polisen egentligen bara ett nätverk i Värnamo som håller fasta former, alltså som har liksom en kontinuerlig sammansättning. De andra nätverken, de är väldigt lösa satta. Det är ett 20-25-tal personer som är tongivande i olika kriminella nätverk. Och sen är det är avtagande skala man är med. Så att det berör ju många, många fler med tongivande 25 Sen har vi ju det här med om det sitter personer som är högt upp i hierarkin i olika nätverk som sitter frihetsberövade. Det kan ju skapa en situation där det blir mycket konfliktytor. Att det inte bara blir konflikter gentemot andra nätverk utan också konkurrenssituationer inom ett nätverk. Vem ska vara nästa ledare eller toppdag? Det kan ju också göra att det sker fler våldsbrott för att man vill markera en slags maktkamp egentligen. Vi har varit inne på att sprängningarna är ouppklarade och så även skjutningarna i Värnamo. Samtidigt som polisen säger så har rätt bra bild över i vilken miljö de här grova brotten sker. Men att ana eller tro sig veta det är ju något annat än att få ihop bevisning som håller i en domstol. Att de inte klaras upp eller att någon inte döms för det innebär ju inte att vi inte har en ganska god uppfattning om, om hur det har gått till. Johan Borg vid Polisen igen. Inte sällan är det ju så att när man ser vem det är som är utsatt så trillar pusselbitarna på plats och man kan bakspåra information som har kommit till oss genom olika kanaler och se att ja, okej okay, då förstår vi nog ungefär vem det är som mm. ligger bakom. Och sen har ju utredningarna i många fall pekat åt, åt olika håll men inte med sån styrka så att vi har kunnat lagföra någon Brotten. Men ändå har de gett en tydlig indikation på VN och varför. Det skulle bli väldigt intressant att se om de kan sammanlänka det här 600 kilo dynamit i Eksjö med det här brottet. För en hel del av det som fanns på den här Eksjö företagarens tomt är ju faktiskt borta. Mm. Så vi får se om det dyker upp i andra sammanhang. Vi kommer såklart följa det här fallet för att se vad polisen kommer fram till och vi kommer fortsätta att följa Värnamo också i stort. Dualismen på Peter Krim om dynamiten som försvann och sprängningen i Värnamo. Reporter idag var Jill Eriksson och Karin Isaksson, producent Victor Papini och ljudtekniker Johan Hörnqvist tipsa oss gärna på petrekrim@svarraysradio.se eller på 073 461 2915 vi finns också på signal jag heter Eva Lisa Wallin. och jag är tviktvärd. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.